Në lutje dhe paqja qoftë mbi profetin tonë Muhammed dhe mbi familjen e tij dhe shoqërinë e tij dhe ata që e ndjekën me mirësi deri në ditën e gjykimit. Allahun e mëdhshëm falenderojmë edhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkoj. Lavdota dhe bekimet të Allahut qofshin mbi Muhammedun alayhi salatu wassalam me familjen e tij dhe shoqërinë e tij që ndiqin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të ndrojmë edhe sot po takojmë takime të rregullta dhe të vazhdojmë por me ciklinë e xeratove që kanë të bëjnë me dhikrim, përmendën Allahun devani. Në takimin e fundit kemi marr dhikrim që duhet të në pas ezanit. Ne kemi marr disa për kuptime të rëndësishme që kanë të bëjnë do thotë me kët lutje. Edhe pse e kam përmend atje se ka shumë dobi që meritojnë të përmenden me vetë doanë që ka bërë peygamberi sallallahu alaiho sallallam dhe dovit e këso i doaj për neve, mirë po shkësoj qaj e që ti marrë ditë, inshallah, njaftushme në lidhën e këtë me këtë qështë. Dë pasë e zanit, më malishtë, pasë tonë namazë, dhe namazë kanë vetë në ti lutje të dryshme, ku përmendë në Zotë Gjellora përmesyre. Ma di pegamberi sallallahu alaihi wa sallam Me një rast Kurniri pe jashabve ti Dhe tët ishte I pa informuar mir Dhe gaboj dhe foli namaz Mu'awi i dhënë haken Esulemi es radiallahu ta'ala anhu Foli namaz Dhe Pas i që u qërtuva për mes Nisa shanjave nga shok të ti Pas namazit pegamberi Sallallahu alaihi wa sallam E thiri për të mësuar Dhe përvoja këti njëri me përgambirin sësëmishë dhe përvoja më rekullushme. Sa që ta, pëllaj nuk komponë nësës më të mirë dhe më të doshënë se Muhammedi Alehi sëratu sëra. Asë nuk më ofendoj, asë nuk më shau, mirë për tërra që më tha ishte se më tha, kjo është namazë. Përëndaj nuk bënd që brenda ti të thuë dhëqë përveç se dhikrë Allah përmendisë Allah Gjellewala vë tila vë të kuran dhe lezimit të kuranit përndaj namazë është bashkim mes asaj që është përmendisë Allah Gjellewala dhe lutjeve dhe lezimit të kuranit në te nuk ka dhe qëtë tjetër dhe fadishmë gjitha këtë lutje që i thejmi namazë janë odhzime dhe mësime që me i dhe Muhammedi Alehi Salatu përndaj dhe formulimet i të lutjeve në të pasachme janë veçanta nga se janë pjesë e sh Resulljja e luleve e familjes së Ali (sallallahu alaihi wasallam). Andaj mendojmë që të marr disa nga këto lutje që i themi namaz për të kuptuar çfarë po themi dhe çfarë do bëj kan dhe, si, dhe si duhet i përjetojmë këto lutje që lidhen mësh nga ky pretend pasaj vetëta, përjetojmë vetë namazin dhe kët adhurojmë me të shtohet që ne e bëjmë çdo ditë duke dalë para Zotit që do xhelalu. Namazi fillon me tekbir, kufjallahu akbar dhe këtë fjole kemi marë në takimet e kaluara që pa do tëtë fjole Allahu Akbar andaj do tëtë e kaluim këtë përmendje të Allahu Gjelluar në këtë rast përshka kësë kemi full për fjole Allahu Akbar dhe nuk ka duqë më të posaqme ta është kësaj radhe është e njëjt e që kemi thënë edhe maherë dhe së pas të kbirit filestar pas të fjole së Allahu Akbar pas të nga e që quët dua ul istiftah lutjet e filimit apo lutjet hapse të namazë që besëmë tërë me tu të e hapë namazën e ti janë sila i parathënje, hyrje në na, namazën e ti Ne dhe tëtë i mimësuar e zakonisht e dhe gjojmë njën nga këtë lutje Aja është Subhaneke Allah me bëhmdik Më të bara kësma këtë anë gjithë dhe kevala ilaha gajruk Ne këtë të thëmi Subhaneke në themin Dhe kja është në rego Mir po nuk është çdo lutja vetëm që e bën te pejgamberi alaihi salatu vesselam kurën te namaz. Kisuni varg lutjash që bënte kurën te namaz. Nga njerëza thonë këtë çe cekon, ndërsa nga njerëza thonë lutje tjera, çeshin për bajtje të ndryshme nga kjo për bajtje. Dhe kjo lloj mëshmëri e këtyre lutjeve të ndërlozet, por domethënë se e ka dobinë vet. Prandaj dietar ka thënë se përmendja e Allahut vetë në është kategori apo nuk ka asnjë kategori. Cila është kategoria më e lartë e përmendjes Allahut në Ivana? Përmendja e Allahut i ka 3 kategori. Përmendja më e lartë, kategoria më e lartë është ajo përmendje dhe ajo lutje që ndryhet në saj kam madhrimin Allahut në Ivana dhe lartësimin e emrave të Tij. Kjo është hyja më e lartë. A ndeshom atë për një lutje për mban vjet në saj madhrim ndaj Zotit e Ivana vetpastrim te ti nga çdo më vëlgarsim te amërave te ti, kjo esh lutja më e lartë. E pastaj sot ka kategoria, dyt? kategoria dyt e dytë. Kategoria e dytë e dhikret me fërmandjje sa mohim ne valla dhe lutja va esh ajo kategoriku ka do tët, të thot pranem te dobsisave vetes ve lajmir te gjallë shëkonjere. Sikur se për shembull Allahumma antar rabbi la ilaha illa ente të xhalaktani wa ana abduka. Dua ja, ka kim faljes o Zot se me të keku të me krijuar. Nuk ka ku të me të më të, të dhë pas teje, unë një më rubër, unë jam në Katari, unë jam që kam berkët, unë në në në ndëm i dokti. Në në të e këtë këtë gjithë. Në të përmër në salat që është në, në vlerësin, dë të të dhë të dhë dhërënë dë dhë dhë dhërëbisë. Në të të e të e të këtë këtë gjithë këtë gjithë në të këtë gjithë. O Zotë me falë Andaj, gjitha lutjet pyrse dhe ato që haptëm e to i dërguar i alejsa namazin, të gjithat dhe të të përshinim të të ti kategoritë. Edhe lefdrimin dhe madherimin, por edhe le emrim për vetë në ti, edhe kështë këkesa në to ato. Dhe në dhe të marëm një përtyrën që djetarët e konfruojnë në bashkë të kësa rinjitës është më e mira. Në tërsi, Më emra është në paskon si një me bon llojshmëri, sikurse bën te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam. Hermë lutjet lutjet nga sepse përfshin të gjitha lutjet e pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi dhe në këtë mënyrë e ndiej Muhammedin aleyhi sallallahu aleyhi. Mirpo branaqso i tersija, padoshse lutja më e mirë që e bën besimtari kur të hyn namaz dhe e hap me namazin është subhanak allahumma hamdi Nga së janë vetë në sëjë përmbënë katurinë e para, po. Në vetë në sëjë është e kalorise përënë. Nuk kontë asë përzjire të gjendjë sëropit e, e asë nuk kontë kërkis. E tërë ashtë madrim dhe Allah Gjellewala. Pra ndaj i futër shë namaz duke e madrujë Zotin Gjellewala duke e lërsuat. Për këtë asyë, këtë lutje të shumët të shumët të shumët të shumët të shumët të shumët të shumët të shumët të sh se këtë lutja thënë të peygamberi sallë vësallë dhe Aisha radiallahu ta'ala anë thëdë i dherguar i Alehi sallatu samë kore këtë filante në mazën e përmanë si filante më këtë lutja dhe Omeri radiallahu në gjitha është e trasmetan se kështu e filante peygamberi Alehi sallatu samë në mazën madhi Omeri radiallahu ta'ala anëhu të ndërlozër nga dëshirë ati që gjithë musliman të thënë këtë lutja ndathe me elezu shikosa el-F Më në fati rezulton namaz me zë. E ai lexon të pak me zë dhikur subhanakel, që thotë se kështu fillon namazi një uaj. Kështu dëshirë se ne ka lutje të fillohet namazi. Prandaj duke qenë se ka kështu vlerë dhe është djalutet që është e preferuar edhe nga shumë ashab të pejgamberit alay sallallahu alaihi ve sellem, të, të, të marrim kët lutje që shikojmë dobitë e, e saj dhe meqitë e saj dhe çfarë kanë në veten e saj kët lutje. Subhanaka Allahumma mihamnik, wa ta dhara kasmuk, wa ta ala gjadduk, wa la ilahe ghejruk. Të farë kur ti më këtë dua. Të dhe neshtë fillan me Subhanaka. Dhe ne kimi morën fillan me t'ja të këti citil djiratash dhe të shpreje Subhan Allah. Qëka dhe të fjare Subhan Allah? Dhe të që të madrash Allahum në gjelë në gjelanihu duke pasrua ratën nga gjdo e metë. Këllat Subhan, në gjur në rabën në kruptan, pastrimën e Allahut xhallahu teuala dhe lartësinë e tij nga çdo gjuhë nga çdo nitet. Dhe këtu padyshim të përfijem disa gjëra. E para është se çani Allahut xhallahu teuala është i lartë, është i pastër nga çdo mëti. Në çan me ti Allahu xhallahu teuala nuk ka asnjë tmit, nuk ka asnjë mangësi, është i pastër nga çdo mangësi. Përveç të kafan الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا, ولا نوم كاش كاش ايات من القران و الله جل وعلا خط الله كوش الله لا اله الا هو نكمل تنت اضروا مره ان اسكت مش الله الحي ايتش في جون لا نكدس dhe gjelleria t'i është absolute dhe fatmeta, el-kajyum, aje që të kujdesit dhe mbanë gjdo gjë, la te ehudhu, sinetun valanahu, nga, nga ato që dëshmojnë dhe të regojnë, për sësmërin e jetës Allah gjellewani, dhe kujdesit i është se atë nuk e mërë kotja kur e asgjumit, nuk e mërë kotja kur e asgjumit, nuk kotët, nuk kanëve përgjumit, Andaj ka thënë të pegamberi s.s. Ima Allahe la janam wa la janë bagi lahu en janam Allahe nuk thlen kur Mërja asëka në ujë me flajt E ka përmanë këtë Raport me neda Ne lu dhemi, i me dhemi dhemi lukë me flajt E Allahe nuk këne ujë me flajt Andaj, subhana është Që ta fëpasrojmë dhe lërësojmë Amën Allahe në ujë Këllimisht qënin e ti nga qëdëmi Përse Allahe nga ka amërët e ti Dhe ka të silsit e ti edhe këto emrët Allah, edhe këto që që qitë Allah Gjellë u alë janë të patmeta dhe Allah Gjellë u alë ka fjallë si ku shë është Qur'an, jështë fjallë Allah Gjellë u alë fjallë Allah Gjellë u alë vëpran andë i vëprimët Allah Gjellë u alë vëpranë që këtimi Allah Gjellë u alë të patmeta e kështu më ratë gjithë të këto që i përmene për fjallën të në kurdua subhanëk Allah, Allah i pasri masht, o zotin Allahume është o ti i poso ngajdhenit. Premeno kur futesh namaz dhe e çecën shpirtin tën me kët deklaratë se ti po e adhuron një Zot që është i fatmeta. Po e adhuron një Zot i cili është i përkryer nga çdo aspekt, është i përsosur nga çdo aspekt. Duke padurim krosi e mbur zemrë me dhëndrën e Allahut dhe vona të ndërlozë e mbur zemrë disponim dhe mbu zemr e mbur zemrën çelsi, e mbur zemrën preje, çfarëlesh ti e njëri më i lumë të në botë, ti e njëri më i begatuarë në botë, nga se ti ke përzirë të besash në një zatë që nuk është i gjashëm e të asë këshë. Kështë tjetër? Pasë adhruësën dhe Allahu Gjallu Ala, mundët me jakënu zotit dhe të subhanëkër, cëllë? Ne jakëndujme Allahu Gjallu Ala, subhanëkë Allahumme, dhe me bingë dhe palkund fare, se aja është ipatmeta. Dikur që A duran dike pos Allahut A ti Allahut që ne i njohim A ti Allahut i cizën është I përshua në surën i khlas Kul huvë Allahu e had Kërë zotë jo Zotë jo në është A i që është në surën i khlas Thuaj Allahu e had Allahu është një Kul huvë Allahu e had Thuaj a i është Allahu që është një Allahu sanad A i është i pane vajshën për kresët Madi të gjitha krisu ka dheu important. Lëm yelin as ken se ka lindur. Wa lam yulad as kok i lindur. Allahu se ka lind as ken as kok djal as kok qik se lindaj te ka. Wa lam yulad as kok i lindur nga as kokt wa lam yekun lahu kuvvun ehad. As kok nuk është i ngjeshme me ta. Ky është Zoti i jetë. Ky është Allahu i jetë. Që unë kur hi namaston subhanaka ti i pasin ka gjithemil. A në tiri i qeta masë, të i nisigur që ja ke qëlluar dhejtimet, ja ke qëlluar zotit. Kusht tjetër posteje, mundet me bindje me thonë për zotit ti, subhanekë, së ka mundësi. Nuk ka mundësi në këse. Nëse thot, është i pat meta, a i zotit vetë nështë ta sletë. Nështë ta në zëngjume. Nështë ta u dekë, rëjtë, është hu, u konë këtë në u dekë. Nështë va ti thua me binje, që ka Subhan Allah, fyrë namaz, e nëshë Allahu Ekber, Allah është me i madhi, madhrim, pasi madhrim, dhe nërëcimi Allah gjëllë dhe gjëllë lë huapër, dhe gjëllë ki madhrim, japëni këptim tjetër namazit ton, japëni e shie tjetër namazit ton, që se tashë, japëni kënësit dhe qërëse, unë adëraj njëzët, që se ka kër kër kërshë kësë zotë, unë i parullëm dhe i dhejtojmë në Allahu që se ka kërshë kës ane Subhaneke Allahumda, është i pasrë Allah Gjallahu Ala nga gjithë njëllë, edhe qenja ti, edhe emrët ti, edhe e ti, edhe të zitë ti, edhe fjalët e ti janë të patmetat. Fjale Allah Gjallahu të përkyrë, Korani, si fjale Allah Gjallahu Ala, është i patmetat. As një mangësi nuk e ka, as një dopsi nuk e ka. Në e sa është tentuar që të shpalodhë një emet e Koranit, Deri më sot kokos kanë më vënë kokën. Ma djellallauje le ka shfituar. Kul law kan min gheir indillah. Allahu subhanahu wa taala thuaj, po ishte nga ndonj ku tjetër pos Allahut, la wajedu fihi ikhtilaf kathira. Do jeni të padyshim kundër thënies të më shumë se. Por veç është nga Zoti që leuana s'ka kundërshtim, s'ka kundërshtim. Çdo ayat për krahë dhe për mba ndë vërtetë ayat tjetër. Një dësurë, dhe të dëshmojnë atë që e thë surja për asaj, dhe atë që e thë surja për asaj, ljidhje e mahnitshme, së kështë e kemi pasë një cikër një dhe dhe dhe dhe për Koranën. Andaj, thua Subhaneke, me bindje, me përkushtim, e madronë zotin tënë dhe e lërësat. Po bi hëmë dike, andaj, edhe në basë të kësaj që zotin së të përkryrë, është, është ësht absolut, Përshka të ndërimi që ta ka ba Allahu gjëllë e vola që të ishë robin ti, ti e pëndëra Allahu gjëllë e vola. Që ka qëpar hyrje më mahmicën e në mënë? Më hyrje më me madhërim, kalem pasën e për mirënjohi e dhe për ndërimi. Pëse i thua vë bihamdika? Ty o Allah qofë të ndërimi. Gjefra mirënjohi njën për ty. Pëse? Nga se më këndëruar, duke me uvëdhëzuar, duke me bërë rabë, të ati që së ka otmeta. O bi hamdike Andaj këtës sa E kemi të jetu fjallin Hamdurillah Ive sa kuptimit të ndërlidhen Tek në hyrit namazit Nga mirjoja, fërdrimi, madhrimi Allah gjithë nga ula këtë nga ula Wa te barake smuke Qka është te barake smuke? Te barake Në gjurë në rabu dhe nga fjallin Barake E barake është bereqet që nga thëjme Në gjurë nga fjallin Barake dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të Në vazhdimësi, në vazhdimësi është, do dhëtë burim që rrjedhë për ti i mira, që ke përreqet? Burim i pashtarqëm i njërësis, burim i pashtarqëm i dobijve, burim i pashtarqëm i begative, që kjo a dalekë? A ne i te bërërë kësë muke. O zëtë, të bekuara dhe i bekuar është em nëtë, do dhëtëtë, em nëtë është ajtësëni, për ti rrjedhë vazhdimështë, e mira, dovia, begatia, kësë mëralë. Gjithë të emnat Allah të kështu Andaj, Allah në kështu, atës. Andaj, emnat Allah të gjendë në ullat të në rëzënjën, burim ki pashtershën i mirësive dhe begative, në qëmëse emnat Allah të në kështu, e qëfarëfimi për Allah të gjendë dhe ullat. Emni Allah, vazhdimisht, ushtë qenë spirtën e besimtarit me dasuri, me respekt, اتشتصن <سؤال> زامرم ألا بدكري الله تتمئن القلوم مَا برمانٍ أَنَا ألوال... <سؤال> اللَّهُ تشتصوه برخشون زامرم أمني الله بشأن بل أرزاق فرنزوه سي أجي فرنزوه ربطتي سا أميرسية بقيامك سا اتشتصن روبين سا سيقران أكس مراد أمني تيخ الله جل وره عنا ده تبارك اسمك ورزاد s'o kot mirë në anë të tu, s'o kuptim mirë, s'o domethënia, s'o ndikimi është, s'o përfitimi është për atë që e njehën Zotin xhallahu ala përmes amrëve të ti. tij. Prandaj ti e mëdhorën Allahu xhallahu ala, e lërsur amrët ti, e tij, e pasuan çdo më mirë, e falenderojnë i e mirë një os, do gjithashtu ka lënë praktikisht të për treguar përfitimin tëng gazohet duke filluar nga besimin të tij. Kosh s'ka përkëtu nga Zutë Gjellëvona? Nga Allahu Gjellëvona përfitujnë e ata që mëhojnë. Nga Allahu Gjellëvona përfitujnë e ata që përjëshajnë. E ata që përkëndështojnë. Ba Allahu përfitujnë ditë për ditë përti janë. Kosh u aja mundësine jetës? Kosh u a mundësën primarjen? E kosh u a mundësën funksionimin e mirëfirdët e drejët dhe të shëndeshëm të organëve të tyre? kush po i fornjizat, kush po për kujdesi përta Allah Gjendevala Ata e mohojn por prap nga i perfitojn dhe prap kër dojn me shpëtu nga nërje keqe edhe pse ka mohojnë mahirët edhe pse ka furt keqe për të mahirët prap se prap Allah Gjendevala në ku anbyll dyrë emme ju gjibu l-muttarra i dhe dhe a Allah u sajtëri përgjigit ati që është nëzare kër aje lut edhe pse para kësaj para se me lutë e mohojnë të Allahon E këndërshënë të Allah në Gjellohë kështu mëronë Kush është ajë, një me gjithë, një kresë E që mund të dëshmuë se e që këtë Se ka pohoj në Zotë Gjellohë Ska kështu Edhe më husit E leve më ajë besimtari Pa në ti thua O Zotë, një u këna që më të përfytu për ti Në nuk pojdi më begatit Nuk po më nëmru Bëllu kë i mësire të u eshtë A që shumë të që na nuk po di më n Në këshkë që di, nëse Allahu gjëllë u alë ashtë a iqe, dhe të gjëdo e mirë, gjëdo e mirësi, dhije për ti gjëllë gjëllë u alëhu. A të tja për rëndë Allahu, të barërë kësë muke, të barërë kësë muke, dhe të amë njëtë Allah, amë njëtë Ar-Rahman, amë njëtë Ar-Rahim, amë dhe tu, janë më dërëtë burin i pashtarëshëm i mirësive, i begative, i dobive, i përjetimit, i përfitimit, që onë e kam njëtë Wa taala jadduka. Çka është wa taala jadduka? Taala është madhrim, madharsemi Allahu Teala. Ta taala jadduka është larcuar jadduka. Çka është jadduka? Një ropë dorozë jadduka i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është kuptimi madrimi, i madhrimit. Andaj O Zot, je shumë i larcuar, je shumë i larcuar Në shumë kështë si lejë, vërdetimi fjallët së shëtë kërënëke. Nëse e marë me këtë kuptim fjallën, gjëtë duke. Nëndërsa kuptimi të gjëtë duke është, Lësët, ka të bëj me, me, me pushtetin dhe pasurinja Allah gjëtë dhe uala. Lësët, ti i pëvarënë. Ti gjithë ta mirësit janë duën tënde, nuk kire me për nësë kanë. Nëndaj një nga lutëtë të të, të përgëmërsëm, wala jenë faudh dhe l'gjedi min tëll gjedd edhe të te, aj që ka nuk i krymë punë aj që ka kujt i, i krymë pasuria punë të kallat gjellore kujt kujt asa të vërteti si krymë punë të kallat gjellore i krymë punë të vëshmëria dhe shruzimi mirëfriti pasuris po kësa është i pasur ta ala gjellë duke subhanallah a kanë bod dikun të kënjerëzët çfarë seri dikujt sun krym punë? Ska kto. Nuk nje ko. Përveç ta ata që janë lidhur me zonjën Levala. Ka sa ata janë lidhur me zonjën Levala dhe lidhja tyra e fuqishme me Allahu i ka bërë që të jemë pavarur nga këto. Andaj ti i thu O Zot, i e lasuar, ç Zot, Zot ti je për korrupsionin, apo gjithku. Në mëpara sigurisht atë popullin yon. Edhe lumin e kën mbrapsh, kështu s'ka kështu, po dikim i madh i asaj material. Sto stalo s'ka kështu. Sum daria joum el khiyama, edhe mohon ya rab, çish levim se punen. Sa po ti yap popull. S'ka kështu. As dunia s'ka kështu. Ta'ala jadduke. Ti i pasot çdo gjësh durën tënde, andai ti i, i, i larçuar me pavarësinë tënde dhe ti i, i larçuar me poversinë tënde. Nuk krym pun të të pasurria, por të të krym pun të dhe shumëria. A dhe kja është një loj konfirmimi, edhe kja është në në loj deklarata, para la gjendërët të dhe medvërrit, dhe bënë muni kërënara, dhe bënë muni kërënara, s'ka taj padrërësia, s'ku shënë dhe bënëja, a po dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t U për ta. Për të ka vendë në kumë përta, që të këtë cërë, në shumë vendën do nje që shumë të shumë të shumë. Zullume e shpëram shumë dhenës. Ndajqë në aspekt në shëndërësis, aj që ka ecë, aj që ska, jekin në atërë. Ndajqë në aspekt në shkollimit, në aspekt në funcimit, në gjithë të aspekt të jetës. në jetës, dhe të shqijet dikim i madhe aspekt në materialin. E ti i ljodhën nga tja, shëkët pë uta ulajë po të dhënja. O Teje, o Raf, sa shtop. Në të nuk është kush kopore. Në të, të nuk është kush koportet. Në të kush koportet është mulia kush është i mirë. Kush oj mirë tejes dhe ngritet, kush është i drejtë tejes do të, të, të ngritet. Të tësosh, në të s'ka ndryshuar. Në të qetsohesh, atu është sa na çopse këtu nën do të mund të shkollim net angazhimin e tij, nuk është vësosur sa duhet, nëse ka mundë më shkohuç. Thu atë ulajë të dhënja e di që po i drejtohem i Allahu ta e shkohuç. Ta e shkëm kuzhë poshtë. Ajo që kumbo, para sa jam i mirë, para sa i mirë kam u vëzuar. Atia fuqi, kjo energji, vallai ti jap guxim këta anë jetë duke. Tëf, e lan zonat që pas ta mos me vazhdonu po mirë. Ngase edhe kur kush mos më di këta anë jetë duke. Ajo që tek Allah jetë vëlla, nuk kanë mundsi me shkumë korrupsion, nuk kanë mundsi me shkumë mashtrime e jo as në degjësime. Po vrojmë punhira. Ajë tjep elan për jetë, ajë tjep vëdhënat për jetë, ajë tjep mesë për para, nëse ta në gjithë duke. Andaj thua, wa la ilaha gajruke, ajë që është i pasën nga gjithë e mitë, ajë që është i lërësuar, apo ajë që nuk ka asë njëllë, asë në mangësi, ajë që falenderuatë dhe gjithë njërësi vjenë nga ti, nga ajë, dhe me bëllëgë vjenë nga ajë. Ajë që nuk ndikohet nga aspekti material, është ilard, gjithë pasurje është nërë në ti. Ta me thonë për të tjetë të fredëse, la ilahe illallah. Nuk më ritanë të adhruat me dhejnë asështë posë allahot. Pandaj, ti kur thua, la ilahe gajduke, në kodët të kësaj, në nënkuplohëse për thua, Andhejo Allah, nuk kam zatënë, nuk kam Allahunë, nuk kam të adhruar të tërënë posë tëje, vetëm të i të adhruaj. Vetëm ty, për ulem, vetëm ty të përullëm, vetëm ty të nështruhëm. Por ty e fydhej këtë namazë, nga se ti e zotë jam, ti e i adhruar jenë, zemërën time, trupin tim, gjithëve i kanë kërë kahti o të zotë, ti e Allahë jam, së kam tjetër, nuk kërkojnë nga asë kush, nuk i përullëm asë kuj, nuk i nështruhëm asë kuj, posë ti e, nga i ruke, nga i ruke, së kamë në kam, nga i tjetër, së kam tjetërënë, pos fjollan sëmëkë me madrëm dhe përrujë dhe nështërim. Kjo është kombinimi më i mrekulushëm dhe më i mirë që robe mund të abën kër delë paralogja ndëvara. Në shika, gjithë këtë kombinim këtë i mrekulushëm fjollan me madrëm, pas taj vazhdan me falenderim dhe mirënjohje dhe përrujë ja, dhe përrujë dhe përrujë dhe përrujë dhe përrujë dhe përrujë dhe përrujë dhe përrujë dhe përrujë dhe përruj është lutja më e mirë, dhe është kategoria parë e lutjeve, që besimtari ka mundësi me edretu ka Zotë Gjellë Gjellë Walla. Prendaj, kush ka mundësi gjitha këto kuplime në pak than, por kaqë bukër me formulu, kush ka mundësi me në mësu kaqë mirë, pasë Allahu Gjellë Walla, pasë Zotë Gjellë Gjellë Walla. Prendaj, në edhe në këtë formulim, ndimit e privilegjuar, ndimit e ndiruar, sa Allahuna ka mundësuar që, edhe me adhuru Allahun që është i dherët mjëzat, por edhe me adhuru në mërë më të mirë, më të bukërë, të mundshme, këse kush në kam su me besu në Allahun? Allahu. E aj Allah që në kam su me besu në ta, në kam suar e si kusë, si në adhrua ta, në kam suar dhe si me lutëtë, në kam su si me përmenda ta, në kam su si me njërësuatë, si me njërësua si madhrua ta, gjitha kështët, aj në kam suar. Andaj, a nuk ndishe sigur të? Gj Kështu më fandron, kështu më thonë, kështu folur, kështu më thonë, se gjithëtan tu i respekton, jë i sigurt se je duke bër atë që duhet. Nuk je duke bër eksperimente. Ne nuk jemi në Amazon, do të provojmë, do të shohim pa ndalmir. Ne nuk bën eksperiment, ne nuk po provojmë alorën, ne po provojmë vërtet. Ne ja kemi qellu vërtetës, ne jemi i sigurt, ne jemi i qetë, s'kemi ngarkesa, s'kemi komplekse, diemi kronor, diemi mirë, diemi rahat. Dhe, dhe ratë po të gjemi ratë Fremëlaj Kut zatë ndливоjë i ferë refinës e uste këtu kësej qëte janë innë alaj chanting De nazënë të edhe siffëti u sandere krita dhe j ride surëse E në ximt këtimi të shidsh Seattle Gamësa të dorë Sbarë të kanët për ësherë Po të smuës që osë të jimt parashi Kur metalë formalë blolde rubësk-ës en one sh crita hu pëta hukëat u sandi Shkuat cht vale lu o isen q qidad me returning K det e në thesh." U sهاq e ndhat na e navasë qat Elan dhe bullnat për razumatutje U ta ala gjed duke Dhe pas taj nështrim dhe parullje Këto kuptime Në qëpëse me to hyll namaz Me lejën Allahu Gjellewala Shkën duke u Thëluar, e thëluar Në duke eshluar me për e tim të posaqem Dhe timin ka Hëzoti Gjellewala Allahu në imbush zemra tona madrim dhe ti Dhe Allahu në abdof të rab përnëruz në Allahu Gjellewala Dhe mundsof Allahu Gjellewala që në bas të besimin dhe ti Dhe dujimi dhe ti timi të pë pa na shmor askuit pasallahu xhalle wala ne jemi vazhdimisht deri në fund të jetës së kësaj bote nga ata që e dëshmojnë edhe me fjalët e tyre por edhe me punët e tyre se është një Zot që nuk meriton tallur askush poshtë ati me kaq për fund zoti u shkumblet sallallahu muhammed sallallahu alaihi ve sallam Adhem, Mohamed,